Posluchači. Vítejte u kalendária číslo 146, které věnujeme zpěvačce Miroslavě Křivánkové. 26. ledna by oslavila 72. narozeniny. V pořadu, který jsme natáčeli v roce 2022, nám vzpomínku na ní věnovala Jana Koupková. A od mikrofonu se jako vždy hlásí Michal Kyselka. Mirka Křivánková je fenoménem nejenom ženského vokálu a nejenom díky úžasnému čtyřoktávovému rozsahu, ale taky hlavně díky improvizačním schopnostem. Taková ženská tady prostě nebyla a taky tady tak nějak ani moc není. A já samozřejmě v roce 1981, neboli před 40, jsem založila. Ten festival pro zvězové bůzové rokoje zpěváky vokalízu. A tam Mirka, a hlavně s Jirkou Stivírem, tam prostě vždycky, protože byly vyhlášeny nějaký ceny, tak vždycky vždycky vyhrávala. <laughs> Že to vždycky byly vynikající vystoupení. No, Mirka mimochodem byla taky výborná výtvarnice. Já si ještě pamatuju, ještě když nebyla tak slavná, když prostě vystupovala s brněnskou skupinou Ornis. A vlastně, když potom ona od nich odešla, tak vlastně si mě Honza Beránek z Ornysu zavolal, že jsem tam občas i nějak něčem zastupovala. Ale Mirka byla maximální a jedinečná. žádnou takovou jsem nepoznala. Navíc si pamatuju, jak jejím vzorem byla taky skvělá zpěvačka Flora Kurim. Je mi hrozně líto, že, prostě, že žila právě v té komunistické době kdy nemohla nikam jet na festivaly, na západ a podobně, protože prostě by světovou věc, no, bez zesporu. Ale taky ještě musím, musím ještě trošku něco říct, že, že tak nějak pádila tu svou svíčku na obou koncích, no. Že jako se zase tak moc nešetřila. A, a když jsem se to rozveděla, vlastně to bylo myslím, že 30. ledna roňského roku, tak, no, tak jsem se, abych se tak řekla, ožrala, protože to bylo, byla to pro mě hrozná zpráva. 69, to no, sakra, uf, mohla ještě znít, ale bohužel už nemohla tak nějak pořádně fungovat a spívat, protože no, prostě nedodržovala ty všechny zdravotní <laughs> věci, který někdy jsou potřeba dodržovat, ale máme ji, máme jí prostě na deskách a máme ji na rozhlasových nahrávkách a máme ji všichni ve vzpomínkách. A všem nám je hrozně líto, že už prostě není a že už nefunguje. To je tak všechno. Takže čau Mirko, do nebe. Já tam brzo za sebou přijdu. A se <laughs> chvilku, no počkám. <laughs> čau. mm